Aparit, zemuz Ondo, ondo, okay. os ondo, bai, os ondo kafe, larekin, Bai, kafe bat hartzen, eta gero etxera zunbear eguneko pausak egitera Eta, zerri diakazu bat, eskut artean azken Ba, azkenengo boladan, diala azkenengo saspiurtetako eginkizuna Baina, bueno, ez aldi oro, e, baina bai egunekoa Dea, e, telebistako grabaketak egitea Telebistago garabaketak, baina... Ze, ze graabatzen dituzu, seriak e, edo? Bueno, azken fina, lana biletu erdugu eta aurkitu nuen unian, bat, ez egiteko abadabunea, eta orduin izan da, gai konkretua izan da, telebistan, sartzen ari direan, SMS-eko programaren ikerketa bat egitea. Eta hori, nondi ba? Ba, bueno, ba, ja, aspaldi ikusten ditugula, e, guret, gureko e, telebistan, programa ugarita nola baiteko eraldaketa sakonizan dute lehiztak eta hortan, bueno, dirua dago eta zientzareko ikerketa egiteko posibilidadea eta hortan, bueno, zehor bueno, zertan ibilibergera eduera zazpi urtea zizinen ikerketa honekin baina zertan datza okay. ba beres hitzena talibistako merkatuak e, ixaten duen eraldaketa ardun, azken finean telebista diru ateratzeko eskusa bat da eta hortan ditugu eguneko ba, Botazio votazio eta ket ese bidez e, egiten diren kontaktuak telebistarekin jardun ba bueno eraldatzen du pizka bat e, talibistaren egitura unidireksionala esateko modu batean bestean eguneko modan dagoen hitz handia dela interektibitatezko edukiak, no? Satzen dituzte horregun... E, eta hor horiek ikertzen eh, ikusi editek ere programa egienetan ez nola baiteko bozkak ba, eta komentario guztiak biltzeko modua dela ba, eski hor, bai, oso ba, modan daude ba, interaktibitatezko eduki hauek edo teknologiarekin harramanatuta da den erabilerak eta orduan zein edukiak eratzen dituzu zein teknologia eta biltzeko ba, e, modelua izango ditateki internet beraz, telebistak saietzen dira interaktibitate hori baita eskuratzen eta asken finan eduki interesgarriagoak izateko egiten dutela, baino berez ez da beste diru sarrera bat inventatu omen dute eta hori da lehenengo istorioa. Merkatuan izanduen eragina beraz ere nahiko potentea izan da metodone mitartez, eh? Bae, telebista, e, beres, kasita dago, ta, e, ba, estatuko eta Espainian inguran izan egiten erigera, dakan sarrera da euneko larrogetan abostekoa, ba. e, etxe guztitan dago telebista bat e, euneko post, e, batean izan ezi. Beraz, e, e, estatueri dago kien ez da, berroget milioi pertsona dira Eta claro, ba hoietatik e, milioi bat egon daitezke aldi berean telebista ikustean, beraz 30 milioi hoietaten hoien artean e, ba bat e, egin eskero, osea SMS bidali eskero, ba dirut hondia hondilla da egiten. Hone guztiak ze mo telebistan izan dituen eraginak aparte e, aipatu duzun inter interaktibitatezko eduki horiek zertatzeaz gain Se filosofía bultzatzen da doze ez, helburu daukamenetan ere jendartearengan. Ama, azken finean da psikoa degal handi eh, gorjo ke mal, zertzen situten oi nahi dute edo posibiltute fan masko 15 minutolako kausaren bat nikuzte dut hor hori or, agolatza. Ja beti ikusi degutara ebista gauza ba, exogeno bat moduan esa kanpoan dagoen el kampotik den gauza bat eh, izango balitz besala eta oen igual ba, depende zein ikus perfila... perfilak o sea, igual eh ba identifikatu daiteko estemaldin bazea zure burua edukiekin bazuk hoietan parte hartzeko aukera izoten izatea edo hori sentitzeak ba bultzatzen modu baten adestean ba SMS hoiek bidaltzen ezta pentsatzen dugu guk guk erabaki desakegula horren sentimendoi izateak asken finean esaten ba, esatenen moduan resulton da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 zekotasun bat, o esan sakon eta integrala Osea, beres zer zer lortzen duzu, ba, askin finean bai edo ez es, esatea predefinitutako kanal baten bitartez. Pero este su penetasko diskurtu bat sustaten baizik eta haiek eh, esarritako eh, erantzun kon bide conductista baten bidez, ba, zure, zure dirua hor sartzea. Zuka, zure ikerketa honen baitan ere ba konprobatu al xarri horre daukan eh ba, ba behin bidalita ja benetan hiltzen den ze zenbaitako bai, no, zera daukan ez ere eta bai eta oso interesgarria berkinik ari hasinntzando elan benetan beti da kasu modukoa edo ja engainotzenari gaituzten edo Eta horren susmoa, no? Erdun, eh, komprobatu berren nuen, ya egiazkoa eh, eh, zanedo ez, ba... Bistan ikusten diren, mezu oiek ja ikiko, e, pertona bat Hacen dagoa nik e, egitan Bordón, karen ere Amaren echean e, Logelan Ta, ba, haueko iruterdiak Gizango zideran edola Bida universitaria, naiko tranquilla da Ta, bero, nik manegoen Oli, lokaliako, kanal bizkaiako Programa chorra bat ikusten Programa chorra bat ikusten maño Zapine egiten Bordón, ikusi noen SMS beste kontaktuko smsak beraz ikusi no honor jarrita ba satiaskuen artean ba olako busko chika o chiko en <risa> plakoak e, telefono batikin tardu nesan nuen esta, esta erba mia ba, dituko diota ber ya egitan makiña bat dagoen atzean edo beres personal tardu nos interesgarri esan sego esan se nene aurreneko prueba empirikoa nesan <risa> desakegu hartu hartu sun nor bai telefonoa eta Eso, guapa, es que veis tú, es que Ikargeta baterita en harina esta Eso es así, no quién es Arrituta, eh Arrituta, así en el taller Explicate no la Ikargeta baterita en harina Y claro, se han probado en periodo Architeco, tal, tal, tal, bestia Bestia flipa tu sueño, a ver es Valencia con Mutil Batsan No el gaueko lauretan itxeten ari ala olako neske gutten baten deia eta horrea Bilboko kasteo baten. <risa> galdera ikertzailea arkitu zuen tipoa badira bueno Pérez hoy mostratu sian bai eta jendeak parte duela hau da jendeak bere dirua uzten duela honetan bai bai, bai. kontu usti honekin ere nolabait gero buruak aztertzeko bide bat ere izan daiteke ez eta zerola maiatak koprotagonismo berdugun ze eremu hautatzen ditugun ere gure iritzia emateko eta zein puntuteraino uste dugun ez Ba, gure gure buruak ere gure ideiak ere zabaltzeko lekuak izan daitezkeen hoiek zein ba, zein puntutaraaino ere ba claro, eske hauek ikusi dut ere segotela filoi hamdida eta bere sustiatu dute eta egiten diru hondi egiten, egiten ari dira egiten ari dira elektriko urtean ateratzen ba botazioak giteko programa bat ordun eh, programa hori tipologia horrekin eh, eh, eko, ikusi zuten eta onda san ordun hemendik eh, be, be... Pero, beste bihurtetana, ba, amasas fier realdetan zegoen. segoen. Tageroz Espanya da amargarren edizioa eh, produzitu duen errealde eh, bakarra uste. Eh, azken finan, amar alditan egin Espainian, beste ez dakisen bat alditan italian, estatu batuetan, tabar. Orduan, karo, baina niko sezuten nolaan, baina jendeak bekitan parte hartzen zuen, ta, bum, ba, bat izan zen, baina, karo, orduan zer egin dute, garapen intentsigo eta extentsigo bat izan dut hau da eh, sartu dute, parreia kordutegi guztitan eh, telebistako eta telebista zaten dudanean baita erreti saioetan eta barra sartutako ba, eh, formula bat izan da SMS hauen eh, formula pardon eh, pro, eh, programa tipologia esberdinetan formatu askotan sartu dituzte uste izan da Bai bai hau, bueno, kutxatuta leku guztietatik da dela argi dago eta bueno, hau eh hasiera batean reality showekin hasi e, bada argi dago salduzun bezala beste biere hau hitzetara eratu dela eta azkenean ere ba e, kate multa horietan sustatzen dena ere pixka bat, ba hori ez, eh zabor hori lortzea eta eta azkenean ere, ba jendeak ere iritzi saborrak ere sortzea hai. Bai. Ea, ba, garen, ba, gure, ba, elikatzen garen eduki guzti hori, ba, okostionatzen, eta zalantzan jartzen. Hori, hori, hori. Eta, bueno, ba, izango du guelkarren berri alit. Bale, ba. Eskarrik asko. Bando izan. Baina, bueno, adio. Egarte.